En lav, grå bygning på kun 34 etager. Over hovedindgangen ordene. Londons udklæknings- og karakterformning central. Og på et skjold verdensstatens motto. Fællesskab, ensartighed og uforanderlighed. Det skærende klare lys, der blændende faldt ind gennem ruderne, var trods sommervarmen udenfor og den tropiske hede i selve værelset, skarpt og koldt og søgte udhungrede næring i en kunstners draperede leddukke eller en videnskabsmands gussende ansigt, men fandt kun laboratoriets glas, nikkel og ens form et skinnende porcelæn. Kulde og adderkulde. Arbejdernes overholds var hvide, på hænderne havde de blege, ligefarvede gummihandsker. Lyset var frossent dødt, et spøgelse. Kun mikroskopernes i hulglas gav det et vist varmt og levende skære, der lå som smør over de blankpolerede glas. I varmt lysende striber hender de lange arbejdsborer. Og dette, sagde direktøren i det han åbnede døren, er befrugtningsværelset. Kun en sakte summen og fløjten hørtes fra de 300 arbejdere, der i næsten åndeløs tavshed, intenst koncentreret, stod både over deres instrumenter, da han trådte ind i værelset. En flok nybagte studenter, unge, blege og nervøse, fulgte næsten ydmygt i hælene på direktøren. Hver af dem havde sit i hæfte, og hver gang den store mand åbnede munden, skrev de som rasende løs i det. Direkte fra den store mands læber. Det var et sjældent privilegium. London-direktøren holdt altid på selv at føre de nye studenter rundt i de forskellige afdelinger. Blot for at give dem et almindeligt indtryk, forklarede han. For de måtte selvfølgelig have et slags overblik, hvis de skulle kunne udføre deres arbejde intelligent. Men på ingen måde for meget, hvis de skulle blive gode og lykkelige medlemmer af samfundet. For, som alle og enhver ved, er det enkelthederne, der skaber lykke og tilfredshed. De store udsyn er intellektuelt set nødvendige under. Det er ikke filosofer, men hobbiesnækere og frimærkesamlere, der danner ryggraden i samfundet. I morgen, tilføjede han og smilede let truende af dem. I morgen må de begynde på det alvorlige arbejde. Så får de ikke tid til at generalisere. I midlertid, I midlertid var dette et privilegium. Direkte fra den store mands læber ned i kollegihæfterne. Studenterne skrev som gale. Direktøren gik videre ned gennem salen. Han var en høj og rank, ganske tynd mand. Hans hage var lang og tænderne store og fremstående, og når han talte, dækkedes de akkurat af hans yppigt svulmende læber. Gammel eller ung, 30, 50, 75, det var svært at afgøre. For i spillede det ingen rolle, for i det stabilitetens år 632 efter Fort, faldt det ikke nogen ind at spørge om alderen. Jeg agter at begynde ved begyndelsen, sagde direktøren, og de ivrigste blandt studenterne nedskrev hans hensigt i deres kollegiehæfter. Begynde ved begyndelsen. Han slog ud med hånden. Her ser de inkubatorerne og i det han åbnede en beskyttelsesdør, viste han dem række efter række af nummereret reagensglas. Ugens forsyning er OVA. De opbevares ved blodtemperatur, imens de mandlige sædkim, og her åbnede han en anden dør, opbevares ved en temperatur på 35 i stedet for 37. Fuld blodvarme steriliserer. Vædre, der har det for varmt, avler ingen lam. Mens han således stod og lænede sig mod inkubatorerne, gav han dem en kort beskrivelse af den moderne befrugtningsproces, og blyanterne krassede ulæseligt hen over siderne. Først talte han naturligvis om det kirurgiske indgreb. Operationen er frivillig og foretages til bedste for samfundet, for ikke at tale om, at den medfører en bonus på seks måneders gage. Han fortsatte og gav en beskrivelse af, hvorledes man bevarer den udtagende stok levende og i aktiv udvikling, gik over til at tale om den bedste temperatur, salinitet og viskositet og omtalte nærmere den væske, hvor i de afsondrede modne æg opbevaredes. Og i det han førte sine unge elever hen til arbejdsborerne, viste han dem, hvorledes denne væske blev ledt ud af reagensglasene, hvorledes den dråbe for dråbe dryppede ned på særligt opvarmede mikroskopglas, hvorledes ægene blev undersøgt for eventuelle abnormiteter, talt og overført til en porøs beholder og... Han tog dem med, for at de kunne se, hvorledes denne beholder blev nedsænket i varm bouillon med frit svømmende sædelæmer, der var, tilføjede han indtrængende, mindst 100.000 per kubikcentimeter. Efter 10 minutters forløb blev beholderen addertaget op af væsken, og dens indhold endnu en gang undersøgt, og hvis nogen af ægene ikke var blevet befrugtet, blev den adder nedsænket, og hvis processen heller ikke denne gang lykkedes, igen og igen hvorledes de befrugtede æg blev hældt tilbage på inkubatorerne, hvor alfærerne og beta'erne blev på ubestemt tid, mens gamma'erne, deltagerne og epsilon'erne blev taget ud igen efter kun 36 timers forløb for at gennemgå Bukhanovski-behandlingen. Bukhanovski-behandlingen, gentog direktøren, og studenterne understregede ordene i deres kollegiehefter. Et æg, et foster, en voksen, ganske normalt. Men et bukanovskificeret æg skyder knopper, formerer sig, deler sig. Fra 8 til 96 knopper, og hver knop vil udvikle sig til et perfekt foster, og et hvert foster til en normalt udviklet voksen person. Man får altså 96 mennesker til at vokse op, hvor man før i tiden fik et. Fremskridt. Og det må de især lægge mærke til, sluttede direktøren bokanov består i, at man på en række punkter stanser udviklingen. Vi hindrer den normale vækst, og paradoxalt nok svarer ægget med skydeknopper. Svare med at skyde knopper. Blyanterne havde travlt. Han pegede. På et bånd, der langsomt bevægede sig, en række reagensglas sagte ind i en stor metalkasse, mens en anden række kom ud. Maskinerne sårede sagte. Han forklarede, at det tog glassene 8 minutter at passere igennem. 8 minutter under stærke røntgenstråler var omtrent, hvad det ikke kunne tåle. Nogle få døde. resten delte de mindste modtagelige sig i to. De fleste skød fire knopper, nogen otte. De vendte sig alle tilbage til inkubatorerne, hvor knopperne begyndte at udvikle sig. Men efter to dages forløb blev de pludselig afkølet og standset i udviklingen. To fire otte knopper som ætter igen skød nye knopper og når de havde skudt knopper fik de en dosis alkohol så de var døden nær følgelig skød de andre knopper og når de havde skudt knopper knop af knop af knop fik de som regel til at udvikle sig i fred da yderligere standsninger gennemgående var skæbensvanger. men på det tidspunkt var det oprindelige æg også godt på vej til at blive til foster i et antal lige fra otte til 96 de må indrømme, at det er en vidunderlig forbedring af naturens metoder. Ensartet kul, men ikke i elendige sæt på to eller tre, som i gamle dage, hvor man fødte levende børn og et æg, som sidder sider ved et tilfælde delte sig. Her får vi dem faktisk i dusinvis, ja, i snesevis af gangen. I snesevis, gentog direktøren og slog ud med armene, som om man strøgede gaver til alle sider. I snesevis men en af studenterne var tåbelig nok til at spørge, hvor i fordelen bestod. Jamen menneske da, direktøren drejede sig bredt om mod ham. Indser de da ikke? Kan de da ikke indse det? Han løftede hånden. Hans udtryk var højtideligt. Bokarnovski-behandlingen er et af vores bedste midler til bevarelse af den sociale stabilitet. Bedste middel til bevarelse af den sociale stabilitet? Standard mænd og kvinder i ensartet kul. Fra et eneste bog æg, får vi folk til en hel lille fabrik. 96 ensartede tvillinger betjener 96 ensartede maskiner. Hans stemme næsten skælvede af begejstring. Man ved, hvor man er. For første gang i historien. Han citerede verdensstatens motto. Fællesskab, ensartethed, uforanderlighed. Herlige ord. Hvis vi kunne bukanovskificere ud i det uendelige, ville hele problemet være løst. Vi ville have ensartede gammaer, deltagere og epsiloner, millioner af ensartede tvillinger. Masseproduktionens princip endeligt anvendt på biologien. Men ak, direktøren rystede på hovedet. Vi kan ikke bukanoskificere ud i det uendelige.